No és una casualitat que en 10 anys, una trajectòria de 10 anys, dugui un, un, un premi d'aquest calibre. No? Jo crec que és un esforç de tota la gent que conforma l'hospital que fa possible això. De totes formes, insisteixo, a en nosaltres ens preocupa molt més que la població i seu l'usuari mos percebes com una empresa de serveis excel·lents que no que és molt reconegut des de fora, que no és important, per això. Eh? A quina sensació creieu que se'n va, l'usuari de la Hondureta? A quina perdó? percepció creieu que surt? Bueno, jo crec que com a assistencialment estem ben valorats... Així ho diuen les enquestes que feien altres. El que passa és que hi ha uns aspectes que han de millorar molt, que és l'aspecte, diguéssim, d'hostaleria, de, de, de tracte o de... vull dir, de percepció més, més propera, no? Assistencialment, jo crec que estem molt ben valorats, que és una però bé, jo crec que hem de millorar amb altres aspectes eh? 10 del 10 de 2010, diuen que probablement a les 10 del matí és la data prevista per l'inauguració de l'Hospital de Sones Pases el nou centre hospitalari de referència de les Illes Balears, i que ha de substituir el de Sondureta, queden per tant avui és dia 10 de desembre, sí. queden 10 mesos justos s'ha fet canvis a la gestió actual de Sondureta, mirant ja, pensant ja en facilitar altres ja? bé, fets 10 del 10 de 2010 és una, una aproximació el que podrà ser, i tampoc ens volen compromet els polítics volen que sigui. Bé, ja ho veurem. El que sigui cert és que per aquelles fetges estarà a l'hospital a punt per poder rebre malalts, això és cert. I nosaltres ja estem feint feina, no ara, sinó fa un temps, fa un gairebé dos anys, han preparat el que és l'organització cap a l'hospital. Han de pensar que els nou hospitals són duretals, i el que no manem hospital hospitals són espaces, avui eh, o s'ha sigui, projectat com un hospital per poder donar sortida a una assistència molt més envolutoritzada, és o sigui, a dir, tindrà un equipament i tindrà unes instal·lacions que farà possible doncs, tractar el malalt amb, una, amb un sistema, amb una comoditat, molt millor, especialment se'ns ingressi en plena tecnologies molt més punteres. Eh? O s'ha plantejat, i com serà el trajet? I això, això com ha complicat? No? Estratllar no és fàcil, ja puc dir que no és fàcil, perquè treballarà una organització on fan feina 4.000 persones i on assisteixen 2.000 malalts diaris en consultes, més 80 intervencions diàries, més eh, quasi 40 llits de, cu de cures intensives, no és fàcil, o sigui, és complicat. No? I és un repte important, no?, i llavors estem fent feina ja perquè aquest trasllat, aquest, aquest canvi, aquesta mudança, per dir-ho manera, sigui un èxit, no? però hem de dir d'entrada que no és fàcil. I pensar que el Matur Fila de Menorca se va fer en un cap de setmana. Sí, però el Matur Fila també és un hospital més petit, més fàcil de, de, de moure. No? Eh, què s'ha plantejat? Què s'ha previst per tal que aquest trasllat afecti? el menys possible, als usuaris de la solidaritat. Bé, aquí hi han dos aspectes, no? Hi ha un aspecte que és l'aspecte purament assistencial i l'aspecte, diguéssim, de circulació dins l'hospital. L'aspecte assistencial vol dir que hauran de traslladar malalts d'una banda a l'altra. Això és complicat, però, bueno, assumible. El problema que jo veig, i no vull dir que em preocupi, però vull dir que estem fent molta feina, perquè pensi que quan s'obrin els nous hospitals d'unes passes, tots els usuaris i tots els professional serem nous allà. No? Quan dic nous vol dir que serà per primera vegada que tindrem en contacte amb aquell edifici. No? Pensi que l'hospital rep més de 2.000 usuaris diaris, no? en consultes, proves, etc i atent i, i rep eh, quasi 4.000 eh, professionals. Perdó. Això vol dir que ens preocupa i estem molt de feina en el que és donar una acollida i una, i una ajuda important per moure's per dins d'aquell edifici. Eh? Això sí que és important. La part tècnica, que és com programar l'activitat, això ja més... Bueno, això no, no vull dir que sigui més fàcil, però és, està més reglat, com s'ha de fer. No? És a dir no, Només hi haurà trasllat de d'útils, de material, de maquinària, sinó també hi haurà trasllat d'ingressats. Ha una persona ingressada esclar, a l'octubre també haurà... Ah, esclar, efectivament. Allà. Hi haurà un moment que haurem de canviar d'hospital i vol dir que haurem de treure un malalt. Hi ha altres hospitals que ho han plantejat eh, fent què? Pues, demanant ajuda al rest de l'hospital dels de llocs, de, de la ciutat on estan per fer que en el moment d'estrellat l'hospital estigui quasi buit, no? Aquí a Palma serà complicat, perquè clar, precisament som l'hospital més gran, i efectivament, haurem de recórrer ajudes, però, eh, vull dir, la complexitat és molt més gran, no? Una ciutat com Madrid o com Barcelona és relativament fàcil, relativament, però pues, arribar a una situació d'hospital a molt baixa ocupació, si arribes a acords amb va al hospitals. Aquí... Això es farà? No ha de... aquí, és, és eh, bueno, aquí, finalment, alguna cosa ho de fer, però és difícil, perquè la capacitat de l'hospital de segon no pot ser assumida amb salut pel reste, no? Eh, suposo que li plantejaré una situació extrema, que sup... també imagino que s'haurà previst. Eh, eh, un ingressat, un malalt, en coma, es pot traslladar? Sí, sí, sense problema. Avui o sigui, en dia, el, el, el, el, el traïllat és un problema de mitjans tècnics i de pro programació, eh? No, sí, sí, sí, no és problema. Una dona que quedi embarassada ara pot anar al, al maternal encara de Sondureta, no? Sí, sí, sí. Començaran per la promoció com serà? És a dir, un cop es lliuren com s'ha previst el 10 d'octubre del 2010, les claus i eh, l'administració pública es faci càrrec ja d'aquest centre hospitalari, s'ha de començar a fer cosa. El primer serà la visita especialistes? Bé, bueno, habitualment, no, no vull adelantar res perquè això està fent feina, però habitualment ha un, els hospitals inicien una activitat amb el que és activitat ambulatòria, eh, activitat de sistema ambulatòria que són visites, consultes proves externes, radiologia per anar començant a rodar l'hospital, això se fa habitualment, Bé, nosaltres no han tancat per descomptat com ho farem però és possible que Comencem amb activitat ambulatòria. Uh -huh. eh, Sondureta té més de 4.000 treballadors. El traslladat, el traslladat comportarà un canvi en la forma de treballar en l'organització? Uh -huh. no? Hombre, eh, ja, ja l'he dit abans, estem preparant un hospital perquè sigui molt més resolutiu. És a dir, puguem resoldre més el problema de salut dels malalts sense necessitat de eh, ingressar sobretot. Ara no tenim més remei perquè no tenim dispositius externs que ens facilitin aquesta... Aquesta manera de fer feina. Són espases sí, serà possible, això. I això comportarà, hombre, una manera diferent de fer feina, evident, sí. Mm -hmm. Hi ha un grapat d'aquests treballadors que han remès un escrit on expressen la seva preocupació per com aquest trasllat pot afectar la seva situació laboral. Hi haurà canvis laborals eh, per als professionals bueno, de l'hospital? En principi no està, no està previst, o sigui que ningú canviï la seva eh, condició laboral, no? Això és, és evident, no? El que sí està, el que sí és clar és que hi ha hagut conseqüència eh, de l' jurídicadica a l'hos, la concessió de l'hospital, hi ha una part de l'activitat no assistencial, no assistencial, manteniment, cuines, eh, etc, que eh, serà gestionat per la concessionària. Això vol dir que la persona que avui està fent feina a l'hospital són duureta, de qual manera qui és estatutari i és estatutari, no per tant la condició estatutari serà gestionat, serà emanat, serà eh, dirigit. Eh, com, com, el tema pot ser com una subrogació per a l'empresa concessionària però inicialment no s'està previst, bueno, previst no, no, no està, no està eh, inclòs que hi ha canvis de condició laboral uh -huh. Uh -huh. Són d'hores 4.000 treballadors, més de 4.000 treballadors uh -huh. Són els mateixos que faran feina a Sones Passes? Farà falta més col·lectiu laboral? Inicialment no tenim previst incrementar el eh, número de, de professionals no ho tenim previst vol dir que iniciarem l'Hospital Són Espades amb la mateixa plantilla que tenim avui en dia a l'Hospital Sondoreta. Què és el que més, com a director general de Sondoreta, us preocupa de tot aquest procés? Del trallat? Uh -huh. Bé, bueno, jo... A veure, preocupacions tenim moltes, no? Tenim les preocupacions del dia a dia, tenim preocupacions vàries. Jo crec que avui en dia, més que preocupar el que estem fent, que estem ocupant d'això, no? Què vull dir amb això? Vull dir que Avui estem dedicant a una part important del nostre temps ocupant se de com serà aquest ratllat no? i de mi i a mi de que ens anem ocupant del tema i anem fent feina, feina,s'an dissipant preocupacions inicials no Llavors, jo diria que la nostra gran preocupació és avui en dia tenir, tenir un bon pla de ratllat que ja pràcticament l'hem iniciat i, i sí convenciu que el tendrem i que les coses ven bé Vull dir jo no miri les coses funcionen quan em fa feina o sigui, això és evident, o sigui, si ho deixem a la a la improvisació, que seria un suïcidi evidentment, les claus no funcionen nosaltres sabem que planificant les coses i fent feina d'una manera sistemàtica les claus funcionen no? uh -huh. uh, tenint en compte aquesta data com a referència el 10, és una data de referència, insistiré, subdeu sí. del 10 de 2010, uh, lliurament de les claus uh -huh. quan creieu que es podran donar cites ja a Sondureta per zones pases? Bé, bueno, això haurem de una mica d'antel·lació. Penso que el que estem citant malalts, citant eh, jo calculo que dos mesos abans eh, d'obrir l'hospital, ja haurem de començar a generar cites pel nou hospital. No? Això dependerà una mica del pla d'obertura, però és evident. O sigui, nosaltres eh, arribarà un moment que ja la pròxima cita serà a Sons Pases. Uh -huh. A partir del uh -huh. mes d'agost. Home, és possible, sí, jo crec que passat l'estiu hi ha cites segones consultes, sobretot. primera no, perquè tenim... Un pla de, un, una garantia de Mainstein, però el que són segones, però doncs segurament ja s'hauuran de començar a partir del setembre agost donar pel nou hospital. i amb aquestes referències quan calculau o aquest pla de trasllat quan calcula que són espases estarà treballant el 100% de rendiment. bé <coughs> el 100% per és difícil dir no, eh? la veritat. veritatcí o sigui, el que sí que està clar és que per, quan passen percent són dureta, són espases no eh, tenim previst baixa activitat baixar és el nivell d'activitat de producció que tenim avui en dia no? el que passa és que són espades si sí té possibilitats de, de rendir molt més que l'actual son d'ureta Llavors, el que jo dic és passant de son d'ureta són espades mantinguent l'activitat assistencial sense problema ara a partir del moment que estem en son espades s'obri un, un, un període d'anar incrementant els hospitals tarden, o sigui, han de ser conscients que tarden arribar al seu màxim potencial. i Llavors, hem de calcular que en un o dos anys l'hospital se pot posar a un, un nivell d'activitat, diguéssim, quasi màxima, no? Senyor Serra, els accessos eh, li preocupen? Home, jo confio que, que els organismes que estan fent feina amb això mos posin uns accessos adequats, i me consta que així és, no? Tant el Consell Insular com el a l'Ajuntament de Palma, jo crec que estan fent feina per tenir perquè l'hospital Són les Pases tinguin uns adequats. I què s'ha de fer amb Sondureta? Quan la gran majoria, Això per exemple, un... tots els serveis passen okay. a Són les Pases. Això és una incògnita. Jo li, dono, li donaré la meva opinió personal. No? Vull dir, jo crec que seria una llàstima que l'ubicació, el, el terreny actual de Sondureta eh, deixin de ser d'ús sanitari. Jo crec, crec que és important mantenir mantenir l'ús d'aquelles instal·lacions com a eh, per, per assistencial per a la població, per a la societat. No? Ara què hi havien de posar allà o que sí si que posar això? A més, com ja no, no, no m'atreves que a dir-ho. No? ara Jo voldria que ja se mantengués com a eh, estructura digues, de suport a, a lo que és assistència sanitària. De... Amb quin tipus de serveis, per exemple? No sé no sé, quin, no sé quines són això és, és més planificació, és més conselleria, més, més política sanitària, però probablement algun tipus d'assistència de, de, de més baix eh, nivell d'assistència, més baix de complexitat o alguna així, podria ser, podria ser important, no? Però, insistes, jo crec que no deixaria perdre la, la, la, la catalogació d'ús sanitari d'aquelles estructures, eh? Entesos. Anem acabant amb aquesta qüestió per passar altres. Però, a favorità reduir les llistes d'espera, aquest trasllat, aquest canvi. Ben. Pensem que la llista d'espera és fent feina sempre, sempre. dir que tampoc en d'espera grans infraestructures, però per per arribar a millores, no? Jo crec que la llista d'esperes, home, hi ha una part que és infraestructura, però hi ha una part que és de de in, incloure sistemes més eficaços, més eficients, no? Són espaces, evidentment, això ho té. O sigui, té, estem dissenyant unes, unes infraestructures que faran més fàcil, o sigui, més eficient, eh, per exemple, intervenció de cirurgia major ambulatòria, per exemple, no? que ara tenim certes dificultats per falta d'infraestructura. Quin exemple seria de cirurgia majorambulatòria? Mira, tot el que és oftalmologia, per exemple, eh, pràcticament tota és cirurgia major majorambulatòria, que s'ha de fer en quiròfanos adequats, eh, el malalt sense ingrés, i va ser cirurgia, com pot ser cirurgia d'avarius, com pot ser cirurgia, inclús general, d'hèrnies, eh, que això es pot pràcticament solucionar amb un 80% sense ingrés. No? Uh -huh. Dimecres es va produir la quarta víctima mortal per eh, la sí. grip a les Illes Balears. Estan funcionant, senyor Serra, els plans de contingència previstos en el cas de Sondureta? Sí, sí. Sondureta tenim un plans de contingència i estan funcionant a la perfecció. La prova d'això és que estem assistint i mantenguem un bon nivell d'assistència eh, i estem assistint també al malalt en grip, sense cap mena de problemes. Per què això? Perquè ho hem previst. Vull dir, si tu preveules que passarà una cosa te prepares per això, quan passa no genera cap trastorn. I tenim un pla de contingència en previsió de que mos arribin malalts amb grip A i que els hem d'atendre. I això no ha de distorbar per res l'activitat normal de l'hospital. Uh, veient, observant uh, com estan evolucionant, com estan les darreres dades de la taxa d'incidència de la gripa A les illes, de la gripa i de la gripa estacional. Sí, també. De totes dues, trobeu que l'alarma va ser exagerada? Bé, Avui per avui... A veure, hem de dir una cosa, que avui per avui la, aquesta pandèmia eh, actual, vull dir, això és evident, no? A veure, és... és, és més de lo que un inicialment va imaginar. Però sempre hem de dir avui per avui, no? Perquè en ser un... un, un virus nou, doncs sempre hi ha l'incertidumbre, diguéssim, no? de les coses. Avui per avui, podem parlar que és una pandèmia, això és innegable, però... Eh, bueno... No tan greu com ho s'esperaven, no? A veure, característiques, ja s'ha dit moltes vegades, d'aquest virus nou és que, ah, produeix, eh, té alta infectivitat, o sigui, és, és infecta ràpidament, o sigui, via per via aèrea, doncs contagia amb bastanta rapidesc, però bé que sol ser causar pots problemes greus, no? O sigui, té baixa virulència, per entendre. no? I això és la característica d'aquesta nova grip. Això no vol dir que hem de baixar la guàrdia per res. O sigui, jo crec que les recomanacions actuals de prevenció d'infecció que s'estan donant des del Ministeri i Conselleria són vàlides. Crec que la vacunació és una molt bona mesura per evitar problemàtiques, problema de salut derivada d'aquesta infecció vírica. I, en fi, això és tot. No s'està vacunat molta gent, eh? Bé, sí, jo crec que... Jo crec que és un error, eh, del meu punt de vista. Jo crec que tenim una vacuna eficaç, tenim un virus identificat, que avui per avui causa pues, síndromes gripals, com sempre, per pensar que durant molts anys hem vacunat de la gripa estacional normal i corrent, que també, si ho miram així, pues causa el que causa, no? un, un dies de llit i prou. No? Jo crec que avui per avui despre, despreciar una vacuna quan tenim eficaç, és un error. No? Uh -huh. és la conversa amb el director general de l'Hospital de Sondoreta acaba amb una particularitat, una curiositat. Sereu també el director general de Sones Passes? Bé, bueno, jo això espera. <laughs> Però està previst així, no? Sí. Joan Serra, director general de l'Hospital de Sondoreta. Gràcies per la visita avui de matí. a, a Ibitradi. Molt bon dia. Molt bé, gràcies a vosaltres. Són les 9 27 minuts, una aturada breu, molt curta i tot una la tertulia. Això continua sent el dia a Ibitradi.